Кай буде Америки. Це 24-те сторіччя, а якщо точніше, 23,17. Гадаю, ми можемо навіть назвати рік 2317-й. Капсула, як бачиш, велика, може набагато більша, ніж потрібно для тебе. Зараз її завантажать харчами, водою, засобами захисту і всім необхідним для життя. Ти одержиш докладні інструкції, які, звичайно, будуть зрозумілі тільки тобі. Хочу наголосити, що виконувати завдання слід дуже обачно. Жоден з місцевих жителів не повинен помітити тебе раніше, ніж ти будеш до цього готовий. Ти матимеш спеціальну землерийну машину, з допомогою якої зможеш викупити в горах глибоку печеру. До неї ти повинен швидко перенести всі речі з капсули. Вони будуть спаковані так, що ти легко це зробиш. Повторюйте. «Повторюйте йому ще і ще раз», – думав Харлан. «Все це він уже неодноразово чув, але треба повторити те, що має увійти до мемуарів. Знову і знову по колу». «На розвантаження тобі дається 15 хвилин», – пояснював Твісел, «після чого капсула автоматично повернеться у відправний пункт разом з усіма інструментами й приладами, які випереджають технологію 24-го сторіччя». «Капсула повинна повернутися негайно?» – запитав Купер. «Негайне повернення збільшує шанси на успіх», – відповів Твісел. «Капсула повинна вернутися через 15 хвилин?» – думав Харлан, «бо минулого разу вона повернулася через 15 хвилин. Все йде по колу». «Ми не могли ризикувати підробляти їхні гроші або чеки», – в голосі Твісела почулися поквапливі нотки. Тобі видадуть золото у вигляді невеличких самородків. Як вони потрапили до твоїх рук, ти при потребі пояснюватимеш у відповідності з інструкціями. Ти будеш задягнений так, як задягаються місцеві жителі, принаймні, твоє вбрання на перший випадок мало чим відрізнятиметься від їхнього». «Зрозуміло», – сказав Купер. «А тепер запам'ятай. Будь обачним. Не поспішай. Якщо потрібно буде, вичікуй тижнями». Тобі треба духовно призвичаїтися до тієї епохи, вжитися в неї. Уроки техніка Харлана – це добрий фундамент, але їх замало. Ти матимеш радіоприймач, виготовлений на технологічних засадах 24-го сторіччя, який допоможе тобі йти в ногу з часом, бути в курсі подій, а головне – навчитися правильної вимови й інтонації. Зроби це якомога ретельніше. «Я певен, що технік Харлан чудово володіє англійською, але ніщо не замінить вивчення мови безпосередньо на місці». «А що, коли я потраплю не туди, куди слід?» – запитав Купер. «Тобто не в 23.17». «Треба все ретельно перевірити, але все буде гаразд. Все буде так, як задумано». «Все буде гаразд, оскільки так уже було», – подумав Харлан. «Коло замикається». Очевидно, на Куперовім обличчі промайнула тінь сумніву, бо Твісел поквапливо додав. «Координати ретельно вивірені. Я ще хотів пояснити тобі наші методи, а зараз для цього слушна нагода. До речі, це допоможе і Харлану краще зрозуміти систему управління капсулою». Харлан різко обернувся від вікна і утупився в пульт управління. Крізь завісу відчаю зблиснув кволий промінчик надії. «А що коли...» Твісел усе ще читав Купорові лекцію повчальним тоном шкільного учителя, і Харлан краєм вуха прислуховувався до його слів. «Неважко зрозуміти, – пояснював Твісел, – що основна наша проблема полягала в тому, щоб визначити, як далеко в первісну епоху можна послати об'єкт, давши йому енергетичний поштовх. Найпростіше було послати в минуле капсулу з людиною, яка б вимірювала рівень втраченої енергії». З допомогою астрономічних спостережень або одержуючи інформацію з радіопередач, ця людина одразу визначала б, у яке сторіччя вона потрапила, з точністю до сотих часток. Однак такий процес був би надто повільний, ще й небезпечний, оскільки нашого посланця могли б помітити місцеві жителі, що обернулося б катастрофічними наслідками для всього проєкту. А тому замість людини ми послали в минуле певну масу радіоактивного ізотопу, Ніобію-94, який, випромінюючи бета-частки, перетворюється на стійкий ізотоп Молібден-94. Період напіврозпаду Ніобію-94 становить майже точно 500 сторіч. Початкова стадія радіоактивного випромінювання нам відома. Поступово інтенсивність випромінювання зменшується відповідно до відомих законів і певна річ може бути вимірена надзвичайно точно. Коли капсула потрапляє в призначене сторіччя первісної епохи, ампула з ізотопом вистрілюється у гірський схил і капсула повертається назад у вічність. У ту саму мить біочасу, коли ампула вистрілює, вона з'являється в усіх майбутніх часах, відповідно постарівши. В 575-му сторіччі, фактичного часу, а не вічності, на місце пострілу виходить технік, знаходить ампулу з допомогою приладів чутливих до радіоактивного випромінювання і забирає її. Вимірявши рівень радіації, можна визначити, скільки часу пролежала ампула на Євському схилі, а відповідно з точністю до двох десяткових знаків дізнатися, в яке сторіччя потрапила наша капсула.